مرجاني صناع حياتي اقمار الليلي منار الهداتي انا مرجاني صناع حياتي منار الليلي منار الهداتي تزالوا صوباتي وصاروا قوانا بعزم الأبات وعيد قوانا بعزم الأبات آآآآaa من تسامح وخل المنام جرى العمر يوم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين زيستسفاق زهلا فيفد أصلشهم الله سبحانه وتعالى Donosimo salavat i selam na Allahu poslanika, Allahu minenika Muhammeda alaihi salam, njegovu porodicu, časni ashab i sve one koji slijedi na putu istinja sudnjega danu. Vi znate, braću da je ovo termin našeg ulaženog šejha Safeta. On je već najavio da neće moći biti večeras tu. Mene je zamolio da ga zamijenim. Mene je zaista velika čas da mogu mijenjati šejha, ali isto tako i velika odgovornost. Ja sam odlučio da večera se progovorimo nekoliko riječi, nadjako Bog da, da će nam to koristiti. Vi znate dosta puta ja kažem kroz ova naša druženja, da ono što ćemo čuti to su u jednu ruku stare informacije koje smo mi sigurno nekada već negdje čuli, dali na predavanju, dali u nekoj knjizi, dali na nekoj hudbi. U svakom slučaju nema sumnje da su to stvari inša nama poznate, ali postupajući po riječima uzvišnog Allahe baraka ta'ala a ti opominji opominje će koristi vjerniku da se malo preispitamo da malo analiziramo svoje stanje prva stvar braća maja draga vi ste svjesni činjenici da mi živimo u jednom vremenu koji svakako ima svoje odlike koji je prepoznatljivo po tome da su se ljudi bez obzira bili to ljudi koji se deklarišu ko muslimani vjernici ili to bile ljudi koji se deklaršu kao nevjernici da se ljudi daleko daleko odaljo od da lovite barku talah vjeri. Za vrijeme jahilijeta određeni stvari kod Arapa su bile nezamislive koji su danas postali kod muslimana normalne. Kada je došla Asabi kašnji poslanik Ali se latu selam da muda prisegu Kaže Boži poslanik, daj prisegu da nićeš činiti blud. Hindi radi Allaho tarana, kaže ona, e je tezni hurra, je li, kaže, moguće Boži poslijeći da žena koja je slobodna, koja nije robinja, je li moguće da ona počini blud? Zar moram zato to prisegu davati? Zar se to ne podrazumijeva? Subhanallah, pogledajte, pogledajte te, hajde da kažemo, to su ljudi koji su kipove obožavali. Kaže ona: "Allahu posliče, za potreba spomenu tu uopće." Mušrikinja bila, normalno primila islam, došla Božjem poslaniku da da prisegu. Kaže: "Allahu posnij, daj prisegu da ne ćeš činiti blud." Kaže: "Ja sam slobodna žena, ja nisam robinja. To je samo stvar svojstvena robinjama, ali slobodne žene to ne čini." Zato kažem, živimo u vremenu kada su se muslimani toliko odaljili od vjerije, mnogo dalje nego ono na čemu su bili predislamski Arapi. A kamo li da ne govorimo o nevjernicima? U današnji vrijeme, mislim. Tako da, braćo moje draga, kažem, živimo u vremenu kada su se ljudi dobro izopačili, dobro odaljili od Allahove vjeri, I vidite, vi ste svjesni i svi na svojoj koži to trpite definitivno, neko kući, neko na ulici, neko u porodici, neko u firmi, neko u školi, ali jednostavno, samo zato što si rekao da si musliman, samo zato što ne činiš javnog lijehe, ti si crna ovca, ti si čudan što se ne rukuješ sa ženama. Ti si čudan što ne, ne slušaš muziku. Ti si čudan što nećeš uzeti kamatu. Ti si čudan što ne ideš u kafanu, pa nakon kafane ideš u javnu kuću. Ti si čudan što ne kradeš. Ti si čudan što nećeš slagat. Ti si čudan što ispunjaješ svoje obećanje. Ti si čudan što ljudima govoriš nemojte pričati o čovjeku koji nije tu. I tako da ti si čudan zbog toga. Dok oni koji su okrenuli Allahu subhanu wa tana njegove vjeri lijeđa, oni su Normalni, pa čak šta više, oni su na lijepom glasu. Modern, kulturan, obrazovan. To što što žena je kulturna, zato što je razgovinčena i zato što ima negdje posao na nekoj kasi u nekom supermarketu, zato ona kulturna. Ali kako ona izgleda? Da li ona klanja? Da li ona čuva četnost svoga muža? To se ne gleda. Bitno je da ona, da ona ima posao. Bitno je da ona radi u supermarketu. A kakav je njen odnos prema uzvišljom Allahu, subhanahu wa ta'ala, to je drugo pitanje. <kuh> Svakako, braću moja draga, govorimo većinom, znači govori upuće nama, ljudima koji vjeruju Allah, subhanahu wa jedan od najvećih razloga činjenja grija jeste slabljenje obrambenog sistema kod čovjeka. Šta je otprambeni sistem kod čovjeka? Šta je to što će čovjeka spriječiti da ne čini grijehe? Glavni razlog, ađe daj taj detajn, ovdje? Evo ovako, jel hoćeš da mi snima? Evo ga ovdje sad, ti sad moraš biti miran. Glavni razlog je, braću moja draga, slapljenje imuniteta, ali vjerskog. Slapljenje imana. Slabnjenje vjeri u Allaha tebāraki wa ta'ala. Vi znate svi da je stav ehli sunneta vol džemata, što je svakako ispravno mišljenje, pored kojeg nikako drugo mišljenje ne može biti privačeno, da iman, vjerovanje koje se nalazi u srcu, jezik i dijela to znamo, da se povećava s pokornošću, smanjuje se sa nepokornošću, smanjuje se sa grijesima. I zato obraćamo, moja draga, mora da znamo iman, narošto u današnje vrijeme, Ne može biti fiksan. Kažeš, ja sam non stop uvijek na istom, ajde da kažemo, nivou imana. Danas, zapamte ovu stvar dobro, da bi opstao na pozitivnoj nuli, moraš mnogo truda uložiti da budeš na toj pozitivnoj nuli. U nekom današnjim žargonu kazano, zamislite čovjeka koji s autom stoji u brdu, Ali hoće da stoji bezručniji. Kako mora stajat? Normalno. Mora malo dodavat glasa i, i nogu držat na kvačilo. E, tako danas ako hoćeš da budiš, a on je na postinu, on sam stoji, ali u brdu. Ali mi smo danas i te kako ubrdu. Ova situacija oko nas te kako žestoko brdo. I ako želiš samo da budiš u brdu, da stojiš, ne da ideš gore, već samo da stojiš, ti Boga mi moraš dobro gaz dodat. Nadam se da sam bio jasan. Moraš dobro dodat gas u pogledu odgoja, i badeta, čuvanja od grija i mnogih drugih stvari. Ako samo kažeš orilo, gorlo, ja sam tako prosjećan, musliman, kuća, džamija, kuća, poso poso kuća, ekrem, jevrić, vićeš, Habibi, kako ide iman u pete za petnih dana. Znači danas, da bi samo održao pozitivnu nula, šta je pozitivna nula? Nula. Moraš dobro biti pod gasom, Habibi. E, Boga, ako želiš da kreneš, trebaš dobro pričepiti po glasu. Tu je današnje vrijeme, vrijeme iskušenja. Vidjeli ste malo priješće da smo rekli. Vrijeme smutnji, vrijeme kada si ti zbog svog islama čudan i valja to izdržati. I zato kažem, vraćamo se, jedan od glavnih razloga zašto se ljudi toliko od, od, odalje od vjeri, jeste, vraću moja draga činjenca, je oslabilo njihovo imansko stanje. Normalno, ljudi su čudni. Kada u pitanju zdravlje, kada u pitanju dunjaluk, materijalno stanje, mi smo tu prilično dobro, dobro smo tije stvari skužili. Jel tamo blagajna je, na kući spadne ispod 500 maraka, pale se lampice. Ženo, gotovo je, umrćemo od gladi. Zabolij malo zub, odmah naručuj se popravljanje zuba. Šta je? Otići od njega drugi zub. Malo nahlada, odmah daj čorekut, odmah daj med, idi kod doktora, ispituj šta je? Što? Daj da ostane na dunjaluku, dragi, ne nemoj da bi slučajno ošao sa njega. Znači, kada je u pitanju dunjaluk, kada je u pitanju e, naše zdravlje, kada je u pitanju šuške, kadan se počne tajnit novčanik, Mi alarmiramo, sviraju lampice sve moguće u kući. Dok kad vidiš da toneš imanski, pa sebi možeš svakodnevno priuštiti razno razne grijehe koji su prije godinu ili dvije bili nemogući, tada se lampice ne pali. Tada lampice miruju, tada su prigorile. Bog zna, samo ništa se ne pali. Što je alarmantno, braću moja draga, svakako. Ovo je vraću moja draga svakako povijezano sa činjenicom da li su ljudi ispravno shvatili njihovo bivstvovanje na Dunjaluku. Nažalost moram biti otvoren, govorim sebi, nakon toga i vama. Ljudi polupaju lončiće, bez obzira kako izgledali vanštinom i šta za sebe govorili, njihova dijela govori da oni planiraju vječno ostati na Dunjaluku. Jer kada vidiš koliko se čovjek priprima za ahiret, onda ti vidiš da on jednostavnu ahiretu slabo razmišlja. Pa na kraju krajeva neko manji, neko više, ali da ljudi slabo vjeruju u ahiret. Evo ja ću vam kazati jednu stvar. Nek svako od nas sebi postavi pitanje. U toku dana, šta si uradio što vrijedi pažnje? Šta si uradio što vrijedi pažnje ne da mi neko kaže klanio sam pet vakata to se ne broji uopšte to se nas ne broji to između tebi je Allaha šta si u toku dana od sabaha dok kreniš spavat u radio da vrijedi pažnje da je dobrovoljno da je za islam šta si uradio otvoreno pričamo šta mislite da su ashabi tako isto radili za islam kao što mi radimo Da li bi taj islam došao do Bosni i Hercegovini? Da li bi došao do Španiji? Da li bi došao do Kini? Da li bi došao do Iraka? Ne bi se on makeo iz Medini. Kuća, posao, posao, kuća, džamija, kuća, sjedi, zikri sa poslanikom, šućuraj, fino, u reudi, u džami, Boži, naomru iz Mekije u Medinu, sto hiljada namaza u Mekiji, i eto da. Šta kaže Abdullah ibn Mubarak, ti lahi je poderali smo isto puta tamo po, po, ona, i po kasetofonima. Ja abid al harameyni leo ab sartena, la limta enneke bil ibadeti tel abu. To je Abdullah ibn Mubarak kazao komi, Fudailu ibn Iyadu koji je bio meki. Kaže, jej pobožnjače, bo dvaj ti koji su meki, to što ti tu zikriš i šučuraš, da ti vidiš gdje se mi šučuramo na ratnoj liniji gore, ti vidio da je tvoj ibadet igrabala. rih al-abir لكم ونحن عبيرنا ri kaže se mirišete dole po džamijama miskom i abirom mi se mirišemo sabljama i krvlju i džihadom i kopitama kojskim smradom i time to je naš to je naš miris kaže kad je podajli i, i ja to čuo jel se uz orlo ko što se od nas neko uzorlo neko napiše nešto kaže a daj va ti kuća džamija to se ne broji pa ništa što se ne broji kaže, zaplaku, kaže, ovo je istino, rekao, moj brat, Abdullah ibn Mubaret. Znači, postavi sebi pitanje, šta si tu uradio za Islam? Šta si tu uradio za ummet? Da se ummet pomakni? Evo, ja ću vam postaviti jedno pitanje, volio bi Allah da ono što ja želim da upitam, da budem u krivu. Koliko je nas? Vidite šta nam se dešava u Tunisu i šta nam se dešava u Egiptu. Ko je od nas sinoć i preksinoć na vitr na mazu dovio za Egipat i za Tunis? Ne bi sad da vam kažem dignite ruke, ali bi vidjeli onda koliko bi se osramotili. Onaj ko ne vjeruje da do može pomoći, taj treba da je prispita iman. Znači, ako vjeruješ da može pomoći, pa što tu nisi uradio? To su tvoja braća. Oni su za tebe dovili kad si ti ginuo ovdje. I možda tu, što sad sjedimo ovdje je plo njihovih dova. Što su plakali Allahu Tebara i v.t. u zadnjoj trećini noći da Allah spasi bošnjake. Sad ovdje sjedimo. Koji se od nas sjetio? Njih. Komije su oni na umi? Ja volio da sad svi, kakav ja rekao, dignite ruke, svi dignu po ruku ali bi vidjeli koliko bi ruku bilo u zraku. Zato kažem, braću moja draga, ljud su polupali lončiće u pogledu njegovog odnosa prema Ahiretu. To što čovjek kaže, ja vjerujem u Ahiret, a tijelima pokazuje suprotno, nama je bitno ono što govori dijelo. Povjerovati nekom je da vjeruje u Ahiret, a on neprestano radi suprotno tome, to ti je ko da vjeruješ koji kaže, ja vjerujem da ljudsko tijelo ne može izdržati dodir vrelug i toplog željeza. Vjerujem, kažu to. I onda obje ruke uzme i ufati se za vrelu šinu. A kajša medvida, Bože, saču. sad viće, vjeruje da ne može ljudsko mjesto trpiti vrug željez i onda se ufati rukama za željez. Spusti ruke na plate. I, ono I on je i on zvižđuka. Malo sutra ćeš zvižđukat. Ne ješ ga tu u prevad. Čovjek kaže, ja vjerujem da ću stajati pred gospodarom, polagati račun za svaku sekundu svog života Ima vremena da gleda serije, da gleda futbal, da gleda utakmice. Je to kontradiktornost? Me to ne zna kontradiktornost. Nekako mi gledam, danas me gledate nekako čudno, nikad mi se tako čudno gledali. Za me je to kontradiktornost. Žena kaže vjerujem Allah, vjerujem u sudnji dan i na ulicu iziđe otkrivena. Ili pokrivena po zadnjoj modi 2011 sa nekim hijabićom koji više liči na turban, sa otkrivenim ušima, otkrivenim vratom, utegnutim nogavicama, zategnutim rugavicama i tako dalje. I kaže, ja vjerujem u Allah, vjerujem da ću pred Allahom na sudnjem danu. Tu ti držiš ruču pečinu, Bona, u svojim rukama. To ti je to I mnoge druge stvari. Zato kažem, braće, moja draga, veoma je, Pitno da se govori o ovoj tematici. Razlog svemu spominutom jeste naša duhovna slabost. Naš oslabljen, odbrambeni sistem. Slabost imana. Zato vjernik musliman, mokmin trebao bi da zna, braćo moja draga, simptome koju ukazuju na slabost imana. Zašto simptomi? Vi znate kad čovjeku dođeš i kažeš Ađe, ja trebuju malo kod doktora, ti si bolestan. A ne, šta kaže, ba to što mi je pritisak malo visok, ovo ono, ma ja mogu lopte igrat. Sutra gru, možda ni. Čovjek, ako hoćeš vod doktoru, prvo ga moraš objediti da je bolestan. Ako ga odberiš doktor, strpaš ga u auto, on njemu propiše lijekove, on je tutni u kantu za smeće, maš, tačaj mi veli, znam da sam zdrav, pusti budale. Zato ja spominjem nekoliko, nemamo vremena, Samo da spojim nekoliko simptoma kako bi zauzeli konsenzus ovdje jedno da sam stav da je stanje alarmantno i da je potrebno govoriti o ovoj tematici. Prva stvar Braćo moja draga odnos prema ibadetima. Znam odma imi zamislimo sad ibadet namaz. Pa možda je neki na post pomislio, ali većinom na namaz. Braćo moja draga, ibadet kako ga je definicija u šerijul islamu tajni ismum džami'um likulli ma juhibbuhullahu ajardha, zajednička imenica za sve što voli Allah tebara kao ta'ala to je ibadet nema je ibadet postao težak ibadet je ono da odeš bratu muslimanu pošlepat mu auto kada se pokvari i to je ibadet ibadet je obići rodbinu ibadet je otići komši ibadet je pasiti na mamu ibadet je pasiti na babu ibadet je otići u džami'um ibadet i postiti i farz i dobrovoljni post vidite da su braću draga u tom pogledu ljudi <coughs> onaj jednostavno mnogi stvari se rade rutinski mnogi stvari se rade nasilu mnogi stvari se radi s poteškoćom pogledajte Allah djelšanu za munafike za licemire koji kaže će biti nadnu djehennema u dubina dubinama djehennema o iza qamu ila salati qamu usala kada ustanu da obavljaju namaz, obavljaju galjinu. I dođe Bošnjo, ne klanja nikako. Kaže, e, ali u srce čisto. Allah je za lice mire, za lice mire, kaže, klanjaju. A bit će u najdubljoj dubini džehennema. I Bošnjo kaže, ne, ne, ne, meni je bitno srce. Ne klanja nikako. A da ne govorim o tom mi kako nam je teško doći na Saba, kako nam je doći na, teško doći na Jaciju, zbog kakvih razloga propuštamo namaze. Allaho poslanik, noćni namaz klanjao toliko da su mnoge oticale. Kod nas je upitan farz. Kod nas je upitan farz. Zato kažem, to je jedan od pokazatelja, braćo moja draga, slabosti našeg imana. Druga stvar jeste grubost srca. Hajde da vas nešto upitam. Ja znam da sam malo naporan. Džabaj, što ste dolazili? Že ste drugi put u safetu, nemoj nam onoga bogat više, dovolite. Kad ste zadnji sad put u životu vidjeli čovjeka da plaći u džami? Ne možete sad razmišljati onim što im je neko javio u džami da mu umrla nene ili da mu je umrlo djete. Kad si vidio zadnji put čovjeka da plaći u ramazu? Mi nikad. Kad si zadnji put vidio čovjeka da plaći kad sluša hutbu? Kad si zadnji put čovjeka vidio da plaći kad uči Kur'an? Kad si zadnji put čovjeka vidio da dovi i da plaći? Kad si zadnji put čovjeku reku boj se Allah i on rekuo Bojimo se Allaha, bojim se Allaha. Ostač to što smi u kazu. Gdje je problem, braćo? Je, ja vas pitam, gdje je problem? Problem je u srcu. Jer plač istinski dolazi iz srca. Strah od Allaha dolazi iz srca. Ono kad čovjeku kažeš boj se Allaha, to dolazi iz vjerovanja tog gospodara Allah subhanu wa ta'ala. A to kažem nekada se moglo vidjeti ili čuti da tamo ima neki brat koji plaće u namazu. Koji plaće kad dovi. Kad ste to zadnji put vidjeli? Znači svakim danom su naša srca sve tvrđane. Zašto braću moja draga? Kaže Allah poslanik alih salatu selam, salam Rob kada uči mi grijeh. Na njegovo srce se stavi jedna crna tačka pa ako kaže se pokaje ona se obriši a kaže ako se ne pokaje nastavi raditi te tačke prekrivu njegovo srce pa je onda Allah u postanic citira oni ajet sure mutaffifin kalla bal rana ala kulubi ma kanu yaksubun ono što sura dali prekrilo je njiva srca hadis iz bilijevan termizesa riodosimancem prenoslaca Ono što su radili, prekrilo je njihova srca. I zato mi kontamo, danas gledaš Siriju, sutra gledaš, prekustra film, e, ovo, ono, ma ništa, pogledaj mene, čovje će sa mnom razbiti dvoje vareni jaja. Kontaš, koliko toliko si jak. Slaviš ti, Habibi, ali ti to ne osjetiš. Poslušaj ti, većak, ovo, ovo je ovdje šef, nakon mene. I on kad ti rekni, sklon se, moraš se sklonjati. Znači, braćo moja draga, Idemo u tom pravcu, zanijetili smo po svemu sudeći, jer evo ja vam kažem zašto među sobom drugi ne savjetu imaju. Vidiš među braćom ko ko hoćeš propusta, ne smiješ nikom ništa reći. Svi su ufurani, svi su kupli karte za jenet. Šta bi maš govorot? Pusti me. To dolazi iz srca. Slabo u srca. Slabost imana. Bojim se da idem u onom pravcu kako je Allah Tebarek ve Ta'ala opisao židove ثم قسد قلوبهم فهيه كل حيڈارة او اشعط قسد Nakon toga kaži njova srca su postala tvrda kao kamen ili čvršća još. se bojim da naša srca idu u tom pravcu Nima straha, nima plaća ne koristiti boj se Allaha, ne smiješ nikom ništa reć to je svakako braću moja draga pokazatel slabosti imana kaže uzvišeni Allah kada govori o mu'minima inama ilmu'minuna alladhina idha dhukirallahu vodjilat kulubuhum u idha tulijet alihim ajatu zaadet hum imanen a pravi vjernici su oni vjernici kada im se spomeni Allah idha dhukirallahu vodjilat kulubuhum mi srca zastrepe A kada im se njegovi ajeti kazuju, poveća im vjerovanje. Također, vi znate, ja sam to spomnio dosta puta, ne bi da na neke osnovne stvari ponavljam. Kod sad, ovi ljudi koji dolazi na dersove kao neka elita, kad te pita, je mekru ili haram, kad rekneš mekru, to kod da si mu rekao potvrđeni sunnet, gotovo, bismillah, sad ima nove mode jel kaže veliki grijeh ili mali grijeh korektiš mali grijeh alhamdulillah sam rekni veliki nema veze to što ćemo mi mali čint halliznu besaqiraha wa kabiraha fa huwa taqa kao je pjesnik karapski kaže ostavi se i mali i veliki griha to je bogobojasnost jer o čega je napravljena kuća kuća je napravljena od kamija po kamiju kamen po kamen, palača, zrno po zrno pokača. Tako i mali grijesi. Znači čovjek se treba čuvati mali griha. Također, od simptoma, braćo moje draga, pokazati da slabog imana jeste da ljudi nemaju osjećaj da nosi emanet. Emanet vjeri. Emanet vjeri neko nosi neki efentija, neki doktor, neki daija. Moje je da budem kod kće u džamiju, kuća, posao, posao, kuća to je to. Braćo moja draga, svi mi nosimo dio emaneta, neko manji neko viši. Neko nosi znanjem, neko nosi parama, neko nosi zdravljem, neko nosi ugledom. Na razno razni način. Nažalost, Živimo kao da živimo u vremenu Omara radijallahu ta'al anhu, kada muslimani osvajaju, kada se blagostanje proširilo, pravda na svakom koraku i ne se šta sekirat, nekomer organizira tamo hilafet, šta mene briga, ja ću kod kod će zikrit. Mi pojedinci sada moramo postaviti leđa. Moramo ponijeti zastavu islama. Mi smo generacija, konkretno mislim ovdje našim prosluku, a još ide u temelju Nas još nima gore u zgradi Islama. Ovo ne znači da Islama nije bilo našim prostorima, ali vi znate kakav je bio. Još idemo u temelje. Vi znate da je temelj jedne zgradi najbitnija stvar. Trebaju nam jaki temelji. Treba nam neko ko će ponijeti tu zastavu. Dok, nažalost, braću moja draga, znači indolentno se odnosimo prema tim stvarima, Samo pogledajte činjenicu. U gledu tuge maneta koliko je stvari koje možemo uticati na njih. U našim kućama. Evo, hajde, ne mogu u komšiji riješit problem. Ne mogu riješit kod rodbini. Ne mogu kod mame i kod babi. Mogu li riješiti probleme u svojoj kući? U smislu da i svoje kuće izbacim ono što je po konsenzu svaram. Ko mi tu sporava? Ko tu zabranjuje? Ne zabranjuje ti nikog biti slabaš. Oslabioj tvoj iman. Takođe, braće moje draga, od pokazatelja slabog imana jeste da čovjek pun era mu ke počni prezirati čestite i dobre ljude. Počni da mu odgovara društvo slabih i pokvarenih. To je veliki pokazatelj. Zato sam ja par puta navodio primjere Zamisli, kad sediš kod kući, pođeš upaliti TV normalno, najpreči je navest primjer poslanika, ali mi navodimo primjer dobri ljudi česti iz naših vremena. Da li bi to uradio da je pored tebe neki autoritet, tu uzemo primjer Šejih Safet, hoš upaliti ceriju i zamisliš ti kada je Šejih, došao si na selo Bojrum, Bojrum imao sada cerija, a ova Turska, sad nju pregledam, pa ćemo ako mogu da poslije priđati. A ne bi sakrio televizor u magazinu i zaključio bi ga da slučajno ne bi djeca odključala sa katancem i pojubi ključi. Zašto? Zato što znaš da to nevelja? A onaj koji, koji će doći, koji je čestit moj, brat, neki koji ti vidi ti sliku na zidu, ah i pa znaš da je to zabrajeno. Vidite da givetiš kao je ah, i pa znaš da je zabrajeno giveti. Vidite da lažiš, pričaš muje i sulje i vicoj kao ah i pa znaš ti da je zabrajeno pričat viceve vidite da neke stvari reaguje a daj, on je nepoživljen u ovi su najbolji tolerantni ovi što šuti, šta god da radiš on šuti ko zadiven kad dođeš na taj nivo znaj Habibi da ti je iman tanak kostora hem tanak em proziran hem šupljikav ako bježiš od ljudi koji ti ukazuju na istinu makar, makar nema vezi na neispravan način Ja znam da ljudi pa na neadekvatan način ukaži na istinu. Nema vezi. Tebi ako istina reča, nema vezi kako god da ti je reknuti. Sekundarno će te zavoliti kako ti je rekao na pogrešan način, ali treba da razmisli šta je on želio da kaži. Dođi ti brat i kaži, eh, ah, što će slika snikati na zidu? Pred, pred ekipom, braći. Ti malo poplaviš, pocrveniš, požutiš, porumeniš. E me provaljuješ pred narodom? Ko što si, brate, stavlju, treba te pred narodom. Ali ne kraj kreva, kom pogriješi u metodu, ali ono što ti ukazuje ispravno. E ako je ukazujo na ispravnu stvar, ti treba da to prihvatiš. I zato kažem, kada čovjek dođe u taj stadi da više ne voli ljude koji se pridržavaju vjeri, ne društvo, vjerujte, Da, da je to veliki pokazatelj slabosti njegovog vjerovanja. Također, od simptoma jeste da čovjek, ono, objektivno kad pogledam, objektivno, to što ćemo mi jezikom kazati, rekli smo jezik se ne broji, svojim dijelima pokazuje da mu je Dunjalu preći Ahiret. Zato sam vam rekao, u toku dana, ovo ne znači nikako, muh mi ne treba rad, ne treba biti bogat, ne, treba. Ali isto tako treba za Napravi u toku dana šta si uradio dijela i pokušaj napraviti tabelu za Dunjaluk, za Ahiret, za Dunjaluk, za Ahiret. Šta si u toku dana uradio za Ahiret, šta si uradio za Dunjaluk? Od dobrovoljnih dijela, nemoj mi Boga, treći smo namaza. Ne, ne, dobrovoljnih dijela, šta si uradio? Pa ćeš vidjeti kolonije za Dunjaluk. Otišo, uradio, završio ovo, onu mašalo. Za Ahiret, hm, nema broj jedan, već ono crtica, tu je pod naslo. Znači, vraću moja draga, davanje je prednost Dunjaluku nad Ahiretom. Iako vi znate moju teoriju, svako dijelo na Dunjaluku se može uokviriti da bude Ahiretsko. Na kraj kre, čovjek radi kao doktor, u redu budi doktor i dopi platu od bolnici, ali ti možeš tu raditi za Ahiret. Ono što radiš na nije ti, da pomažeš islam, da pomažeš muslimane, da ne uzimaš korupciju, da ljudima ukažiš na hajr. Čovjek kad je bolestan, najlakši mu je tada biti daija. Doktor može biti daija. Sam kad čovjek hoće umlijeti, kaže, gospodine, vam je ostalo šeftu dana da živite, Allah najbliži nam. Boga bilo vam dobro, počinite klanjati. On se tada fata zaslam, končet i klanjati, makar ako prije nikad u životu Znači sve se može raditi kroz prizmu vjeri. Bilo koji drugi posu da nevodim primjer, nevidio sam samo primjer medicine. Bilo koji drugi primjer, sve se može raditi radi Allaha. Bilo koju funkciju da obnašaš, imaj samo na umu da radiš to radi, radi Allaha zadovoljstva. Da krstu svoju struku opravdaš Islam povjerenjem, bez obzira koja struka, neč na vot struke koje mi radimo, što tako da si nabaušteli ako s čovjekom pogodio posu da odgovorno završiš posao, da to bude kvalitetno, da to bude na vrijeme. Ti si uradio svoje. Nema vizi da radiš za dunjaluk. Znači kako mi ne bi neko pogrešno shvatio. Također, od pokazatelja slabosti imana jeste da čovek mnogo priča, a malo radi. Ili kad oslabi, što god da ga pitaš, ej, ja sam nekad, I ja sam, a ja sam nekako, ja sam već četiri sata radio, I ja sam nekad učio Kur'an, moj dedo rahmetli, kako je, on bio dobar muslim, on je jedini u sje lošu nađu da je da za sebe ošao, jesi ti je bio nađen? Pa znam da nisi bio, si malo, ali kad rasteš, ona, i tako, to što si nekad bio, u redu, jesi i to mi, mi o to mi govorimo, da si oslabio, zašto i nisi i sad na to mi? Ma kaži, ej, kad sam ja, bir vaktile, bio nadari, kad sam ja, bir vaktile, radio, kad sam ja, bir vaktile, dijelio letke, kad sam ja, bir vaktile. Dobro, O čoveče, tu dozla da si ko ko nuha li 950 godina, pa ti sad ono sad tebi 900, on ti kažeš, ej, da se nema ja ima 300 godina, ovi osam ja radio, bola. Mi to je sve u nekom period 10 ta godina, uf, ko sam ja radio, bidi. E to ti mi hoćemo da ti ponovim da si nekad radio ali što sad ne radiš. Vidiš li da si oslabio? Vidiš li da se nahrijio, se možeš sručiti Sirat, čuprija, spašćeš nam u džehennem, mi tu nećemo. Hoćemo da ojačaš svoj iman. Također, zadnji, odnosno prezadnji pokazatelj, ja trebam ranije napustiti predavanje, imam prepustiti, ja ci je još jedan ders, ali to je Bože, kak smo mi nastavili, neću mi ni završiti. Također, znači, od pokazatelja slabosti, imana jeste da čovjek ima slobodno vremena ili vrijeme provodi onemu što, što mu ne koristi na ahiretu. Gdje godkova nazoveš, e, Bujrum, uvijek sam tu, uvijek na kafu, uvijek spreman, uvijek tu negdje. Čovjek vjernik treba da popuni život da bude ko šibica. Šejihu Ebu Hanifej Hamad ibn Serami kažu njemu kad bi rekli, sutra ćeš umrijeti. Kaže, ništa u svom životu ne bi mogao povećati od dobrih dijela. Ali Ibn šta mislite, otvoreno, kad bi nama neko rekao, e, eh, hađi, ja sutra ćeš umriti. U tri saata, melek dolazi smrti. Šta bi mi uradili? Pa, Musa, fušake, samo zikri, šučuraj, te spihaj, nima na namaz, do vizi. Takav bi nam bio život. E, takav nam život treba biti, čitav život. Da popunimo svoj život. Pogledaj Hamad Ibn Selem i kaži, kad bi neko sutra ćeš umriti, kaže šta me prigam, a sutra prekustra moj život je full 100% 24 sata. Ja nemam ništa povećavati. Kod nas, kaže tobe, jareb tobe, stakvirullah. Ubija, kaže, vrijeme. Dosadno. Ne zna šta će od sebe. Na jednu stranu legni, pa ga nažulja, pa legni na drugu, pa lezi na leđa, pa izjerio leđa, dosadno. Zna svaku daskicu na krevetu, gdje je koja? ustari volan, radi nešto za Dunjalu, za Ahiretu ibadeti, zikri, uči Kur'an, čitaj knjige, obrazuj se u bilo kojem pogledu sramota je, vraću moja draga, da uvijek imamo centar koji ne može početi sa određenim kursevima zato što što se ljudi ne je prijavilo dovoljno na kurseve imamo tako kvalitetne kurseve neće niko da uči arapski neće niko uči informatiku subhanallah zato vidiš ljudi Da lala, oprosti, godinu, dvije, tri, nikad nima posla, kad posla, nemam posla. Pa, bibi, šta radiš? Da se edukuješ, da dubiš kakav certifikat, da dubiš kakvu diplomu. Što džabe daju ljudi. Šta bi da je za pare? Onda vikom, ba, znaš šta je, sve za pare, a ja ne mogu za pare. Kad je džabe ne velja što je džabe, kad je za pare ne za pare. Šta bi majka ga ubila? Ima li ikakva treća opcija? Nema. Takođe, brac moja draga. Zadnji pokazatelj slabosti mana jeste odgađanje činjenja dobrih dijela. Mi smo neka kakav čudan narod. Ja sam neku noć u Brчком rekao, održao sam mi preletio. Kažem reko, nešto sam se bio zapalio, da Allah oprosti, reko, nikad nisam vidio blentavi narod do bivšnjaka. I stvarno smo u nekim čudni. Imamo mi, zaista smo čudni, bolja riječ je čudni. Jer mi pri sebi tako imamo pozitivni stvari, maša. Ali imamo negativni i Pozitivni, to, to je tu možda jedan od najhrabriji ljudi na planeti. Ali negativni imamo isto tako, volimo vrijed, Allah oprosti. Ja sam pričao jedne prilike, braći, da ne ponavljam. Ja upoznamu Medini jednog turčina, Pa su došli iz Istambula neki hađe koji su porijeklom bošnjaci. Pa ja sa njim pričam, rekao, bogati kakvi su so ovi moji, rekao, potomci. Znaš je kaže, dobri su, Allah mi vaki su. Ali vole, kaže, rakiju, vole rakiju, to nisi vidio. Znači, bošnja je, bošnja, tako i u ovom kontekstu. Mi smo ti te neki cake, polupa lončiće, kad je u pitanju Dunjaluk, sve što mogu uradit sutra, to će ovu radit danas. Da ne bi slučajno mušterija pobigla. Kada je u pitanju Ahiret, sve što mogu uradit danas, neka, neka, za sutra da ja učistim nije, da ja dobro očistim nije, pa će ja sutra uradit. Kad sutra dođe, kaže, ja bi to ipak odgodio za prekust. Kada je u pitanju Ahiret, hoćeš nekom mi pomoći, hoćeš nešto proučiti, hoćeš nešto naučiti, nekako Bog da, sutra ćemo mi to. Tu su sve Normalno, nakon toga, broću moja draga, nakon što smo konstatirali slabost, interesantno je spomenuti razlogi. Pa ako ostane vakta, koliko je po tvojoj... Tamo telo noge i vremena još ostalo? 20 minut. Može, ako bol da mi ćemo to zipovati. 20 minut. Razlozi, braću moja draga, kad čovjek svati da ima probleme, da ima oslaviju, svakako treba da posti pitanje zašto? Gdje je problem? Jedan od problema, braću moja draga, jeste boravak u nečistoj i zaraženoj sredini. Allah posanika, ali i se ratuje, se nam kaže čovjek na vjeri svoga prijatelja. Zato dobro, kaže, pazite s kime ćete prijateljovati. Znate onoga čovjeka koji je ubio stotinu ljudi iz Benu Israila, Boži poslanik, te ospomenuo u vjerodosno na Adisu, pa kada je 99 ubio, pa otišao kodnog pogožnjaka, kaže, ima li za mene te ubi? Učeš se kaj ti, pokaz, ubio 99 ljudi. Nema. Uš, I njega ubije. E velika, nema, nek samo da zaokružim, makar nasto. Odi nakon to kod učenog. Kaže, ima li za mene te ubi i pokajanja? Kako, kaže, nema, ima. Ali kaže, ti živiš u zaraženoj sredini. Ti živiš u lošim društvu, idi kaže tamo u drugu zemlju, u drugo selo. Hajde aj poslušaj ovaj čovjek pametan kad govori malo ga poslušaj se. E tako. Kaže idi tamo u drugo mjesto. Tamo žive dobri ljudi. Pa živi s njima. Učenjaci kažu jedna od koristi ovog hadisa jeste i to da čovjek koji pazi na svoj iman, koji pazi na svoje stanje, treba da živi, da se maksimalno trudi, da živi u dobru društvu. Normalno mi danas, nema mi toliko para da, da kupujemo sebi stanove gdje hoćemo ili da bježimo od društva, ali imamo mogućnost da organiziramo svoje kuće, pa da organiziramo društvo s kojim pijemo kavu, da to bude dobro društvo. Zato, brate, kad primijetiš, rekli smo malo prije, da ti paše ono društvo To je malo liberalno. Pa ne malo, nekad malo i više. Boga mi, Boga mi se čuvaju. Znate šta je primjer toga? Najbolji primjer kojih sam jas pokušao dokućiti. Primjer toga je primjer jabuka u jednoj zdjeli. Truhli i čistiji. Trule jabuke nikad u životu neće postati dobre. One jedinu mogu istruhniti. Šta će nakon toga biti? Truhne ono što je oko njih. Tako i mi kad smo u lošim društvu. Allah, znajući nas, znajući našu, znači, znajući našu slabost, da ćemo mi na njih utjecati, a, a, jedina opcija, ode bokal. Jedino na koga može utjecati, jeste da oni utječu na nas. Mi dokazano kroz praksu, da slabo utječemo. Ja sam vama rekao dosta puta kroz predavanje. Ko je to od vas utjecu na nekoga i svoje familije. Kad je nam neko rekao, evo, noće sam ja doveo svog Amidžića da sluša dersi. Noće sam ja doveo svoga rana, on neklanja klanja ništa, ali ja sam ga zaprkuo da dođe na dersi. To mi smo, zaboravili smo mi te stvari. Ali će li on tebe zaboraviti? E, rođo, ajde idemo na kafu, otićemo tu, u kliski, neki viski, Bog zna kakvi sve ima ti naziva kafan. Nećemo te pričajmo u džamiju na kafu ide u diskoteke i on tebe zove. A što ti njeve ne zvoriš u džamiju. To nam je teško. Zato ja kažem, u normalnim uvjetima ne bi bilo ispraveno uvoditi primjer ovih jabuka. Jer u osnovi, čovjek može utjecati na loše društvo. Ali ja vidim koliko je sati kod nas. Mi možemo samo kao jabuka istrunto do ne loše jabuke. Zato kažem, Zara, z, a, boravak u zaraženoj sredini. Čovjek treba da se trudi da nađe sebi dobre prijatelje. Ljude bogobojasni. Ljude koji će mu kazati namahanje. Ljudi koji će ga potpomagati na istini. Ljudi koji će vide kada vide da je počeo malo lupat lončiće, mu kaže, ahi i Allah te nagradio, vraćaj se na džadu. Takvi nam prijatelji treba i također. <clears throat> razlog slabljenja imana jeste, vraću moja draga, nedefinisanost ciljeva u životu. Evo, primjera dolaska na predavanje. Što dolazimo na dersove? Je nam cilj da nas neko samo vidi? Je nam cilj da sutra samo ne može neko reći pa kamo te sinuoć na ders? Je nam cilj da dođemo pa da vidimo da će neko odaja pogriješit kako stvar je, mi smo komisija. I to znamo bolje, pa dođemo da da onaj prokontrolišemo stavove ili nam je cilj da se otkojimo, da prenesemo to znanje. I tako mnogo drugih stvari u životu. Živimo od danas do sutra. Šta nam je cilj? Šta želimo da postignemo? Kada bi nekim gore zapadnjacima koji su zapadnjaci u tom smislu da ne vjeruju Allaha. Ali u pogledu Dunjau, kad vam kažeš ja živim onako od danas do sutra, držim, odu, do, držim vodu dok majstori odu, ne znam nijak, dok dođe na fakat, dok dođe smrt. Nemaš nekog cilja, on se baro, ne vjeruo da postoji taka insan na planeti, da nema cilja. Nima vesi kakav je cilj. Cilj mi je da budem najbolji doktor, cilj mi je da budem najbolji informatičar, cilj mi je da budem najbolji vajz, Cilj mi da budem najbolji hođan. Ali postavi sebi cilj. Cilj mi da najbolje govorim u našem gradu engleski jezik. Postavi sebi cilj. Imaš li cilj? O, imam cilj. Šta je cilj? Da mi je da se oženim podruki, puti, rodijobisi. To samo kaže to mi je, to planiram da mi uđene toga. To li mi možemo dobaciti? Ili kao jedne prilike, jedan insan, da ne spomnim koji šta je, kaže, dobio sam Allahu, kaže, tri stvari, fala Allahu, sve tri im se, kaže Allah odazvu. Majko draga, daj nam to, to je, to je, ashab čoveče, daj nam sad da dovi za Palestinu i za Afganistan. Kaže, dobio sam Allahu da mi daj mi mobil, dobio sam. Dobio sam kada dobijem kompjuter, alhamdulillah kupio sam. I kada dobio sam za auto, i i to sam dobio. Maša, alhamdulillah, dobar, kru, dobar. Ali je problem ako bolan, Pogledaj njegovih ambicija. Dovi bolan da budeš halifa. Dovi da budeš najveći šeh na planeti. Dovi da budeš najveći pobožniak, Dovi da tvoja djeca budu haili i mnoge druge stvari. Pogledaj njegove, sve želje se svele u tri hiljade maraka. Majko, draga ja japlitki bošnjaka. Al da vam reklim ko je to i kakav i šta je on pro život prošao Zato vam kažem, to su te naše ambicije, braću moje draga, nejasnoća ciljeva. Također, od razloga slabljenja imana jeste da se ljudi umori na ovom putu iznenadi iskušenja. Ja znam kod nas ljudi, Allah mi tako vi znate da je to tako. Jer ja nikad ne navodim primjere iz petih galaksije, neke ninđa kornjače, turabijeve, već navodim primjere iz naše života. Kaže čovjek, mašala, pošao sam klanjati, kako sam pošao klanjati, sve mi sad ide u redu. Ljudi imaju prestav, kad počnem klanjati, od tada meni ruži cvatu. Supratno, volam. Kad kreneš klanjati, znaj da će sve na tebe. Samo da te odvrati od toga. Elif, lam, mim, e hasi bed naso, in jutra, koji je kulu, amenna, vahum, la juftenun, mislili ljudi će reći, vjerujemo. Vjerujem, pošao sam klanjati. A da nakon toga neće biti iskušaniji iskušan ćeš biti. Pošao klanjat, kaže gazna, ti došao posao, konkuršeš, kaže on, izvinjajmo se, akoš ćeš klanjat džumu, mi ne damo za džumu, ne mož da posao. Pa ti onda počne švagat. posu džuma, džuma, posao, ma posao, vola, pusti. Tako, ožda kažem, znači, braćo, ovo je težak put, narošto danas, islam je lak zaprakticirati, ali je teško da prakticirati u podnjevlju gdje mi živimo. Druga stvar, Ovo životni maraton. Ovo se nam trči 100 metara. Mi smo imali mnoge koji su trčali sto metara. Trčal, trčali, trčali i stali. Ne, mi trčimo životni maraton. Nima stajanja do kabora. Kad umriš, kad te dole zatrpaju, tu staje se. Vidiš Ahija, tovari, tovari. Daj mi sve na file, daj mi sve zikrove, daj mi sve šučuranja, sve živo na tovari za heftu dana. Guli, guli, guli. I onda samo sam vidiš ga, pff, prolupa, nema tu više generalke, nema tu nemaš ga popraviti, prolupo. Zato što je on planirao da tu se trči 100 metara. Tu je, vraću, moja draga, moramo shvatiti da trčimo životni maraton. Šta god da te zadesi na tom putu, ne smiješ posustati. Samo pogledaj život Božijeg poslanika, pogledaj života sahaba, šta su oni deve rali. I ono što sad vidite, Da Allah, oprost ne nas, ne iskušalnim što ne možemo podnijeti. Ali ljudi se zapaljivaju, sad je tu neki novi trend. Zapalio se, gladan. Ja vjerujem da tamo ima gladni ljudi, ko što ima i Ali je to ima neko da je bio više gladan od Božih poslanika? Što se on nije zapalio? Oni je bio predsjednik državi, pa je bio gladan. Pa je vezuo dva kamena na svoj stomak. To ljudi radi u slabosti svog imana. Ljudi to radi koji ne znaju propise vjeri. Također, braćo moja draga, znači rekli smo dužina puta, mi smije biti prepreka. Moramo ustrajati, moramo obstati. I na kraju, jedan od razloga, ovo pazite, jedan od razloga slabosti imana jeste malaksalost u liječenju slabosti imana. Ču uvijek da, da nešto ne pali zajtra kako bi trebao upalit. Kad ustaje na sabah vergla, vergla, vergla i nekad ne upali, hajde, smila. Kad vidiš da počne vergla, znači, kritičan si. Moraš grijače mijenjati, moraš mijenjati akumulator, da proviriš kakva ti je nafta. Minus 15 jest, ja znam kako na minus 15 doći u Tko što je teško, ide i izjel u stadijem u papri. Isto. a ti te teško, u džanju dolazite, znači igrijači ste slabi. Zna se koji igrijači? Oni što griju srce. Slabati ti baterija. Koja? Je imanska. I tako, vraću moja draga. Znači... Ma laksalost u pogledu liječenja, kad osjetiš da si počeo slabiti, da priuštivaš, da sve možeš priuštiti grijehe koji nisi mogo prije dvije, tri godine priuštiti. Ma vivi, kritičan si. Lampice treba i sve da se popavi. Liječi probleme. Ne odgađaj. tu se ne smije odgoditi. Ko što nešto odgoditi, pokvaren zub i ko što nećeš naglada odgoditi da odiš doktoru, isto to ne odgađaj. I nima malaksalosti. I na kraju, evo, mnogo je toga za, za savjet, ali kada bi mi samo oni simptome koji smo spomenuli izbrisali svog života, kada bi ove faktore koji uzrokuju, eliminisali iz svog života, mi bi labdula mnogo toga uradili. Nakon toga, kada shvatimo da smo bolesni da je stanje kritično, tek tada dolazi liječenje, ali liječenje tada lako. Ko ima želju, ko ima volju, ko se boji Allah. Pa evo nekoliko savjeta. Drva stvar, da čovjek, da čovjek A onaj poveća činjenje dobrih djela. Al unom smislu kako smo to spomenuli na početku, širim smislu čini dobri djela, dobročinstvo, komšijama, prijateljima, braći, rodbini, sadaka, osmi učinek Kur'ana, odnos prema supruzi, odnos prema djeci i tako u tom kontekstu čini dobri djela da se poveća. Jer oni koji to čini, a čini tenšala svi. Al zašto ne želite to nastaviti? onaj osjećaj slasti kad čovjek uradi dobro u tijelu. Kad nekom dadniš sadaku, šta osjećaš tada? Kad vidiš insana da je bolestan, pa modiš uzijare tu bolnicu, šta tada osjećaš? Osjećaš slast. E to treba nastaviti, to je iman, sam ga treba još podebljati. Prva stvar jeste da povećamo činjenje dobrih dijela. Također, da čovjek druži sa literaturom koja govori o Allahu, te barko, te ana, ono što kod Brata Sanela ovdje učite Allah ovo imena i svojstva Boži poslenik kada definiši šta je tu ihsan Najveći stepen vjeri Kaži da obožajš Allah kao da ga vidiš Jer ako ti kaži njega ne vidiš On tebe vidi To su Allah ova svojstva To jača čuvjet koji ima da znaš da Allah vidi Allah čuje Allah je taj koji daje rizk Allah je taj koji kada želi nešto samo kaže kunfe je kun. Ja ja sam, vi znate da sam ja protiv toga, ali vam govorim. Čovjek kada vidi Zuru mi ne prato, pa ga to boli. Neki dan čitam, vjerovatno i vi ste to većinom čitali, al možda niste to gledali kroz tu prizmu. Što spominju gore onaj veliki vulkan u Americi da mogu mogo proraditi, koji ako proradi dvije trećine Amerike će biti nenaseljeno. Vidje Allahove Allahov kudre, taj moć. Samo jedan vulkan da proradi, dvije trećine Amerike može nestati. Allahami, Kao što je Boži posnanjik kada, kada je u taj foti šov, pa kada mu je došao Melek i kaži, daj da strušim na njih brda. Ja znam da inama kada bi neko danas rekao, šta misliš, Avibi, da imaš mogućnost da dva okeana uzmiš i na Ameriku i tuniš. Ma daj tri da tunim, vola nekih poplavi, nekih nima. Nije to nije to nije to netod mu'mina ali vam kažem nemoj da mislite da je Allahu teško Allaha mi sve viš neka Allah u Kul'anu navodi primjer kaže duri be meferum festami u lehu evo kaže navodim primjer pa ga poslušajte primjer mušici kaže nek se ljudi sakupi pa nek napravi samo jednu mušicu Allah može vallahi mušice postati tanje i da im mušice uništi ka moli svoja druga bića i svoje druge, svoje druge vojske da pošalje Nije to u teško. Allah samo kaže kunfe je kun. Može da nestane svih kontinenta, tako da nikad u životu tu nisu postavljali. Nije to Allahu teško. U to čovjek treba da vjeruje. U to momen treba da vjeruje. Ko što vjeruje da ga Allah vidi, da ga čuje, da Allah daje rizk. Kad to znaš, to mora ostaviti traga na tebe. Jer ako vjeruješ da Allah vidi, kako onda je moguće varat, kako je moguće gledat sirije, kako je moguće gledat filmove, A znaš da te Allah u tom momentu vidi? Je to moguće? Jes moguće ti slabi iman. Ali ako ti je jak iman, u tom moment kad želiš urati gdje, to je onaj imunitet o kojem govorimo. Zaštita, štit. Hoćeš urati gdje? Jačina imana ne da da uradiš. Allah vidi, Allah čuje, Allah zna, meleki zapisuju. Također, Braćo moja draga, definitivno jedan može može. Jedan od izuzetno dobrih metoda jačanja imana jeste, braćo moja draga, prisutvanju u vakim Ne mislim mojim predavanjima, već mjestima gdje se изуčava vjera, vi mjestima gdje se govori rekao Allah, rekao poslanik, mjestima gdje se govori o džennetu i gdje se govori o džehennemu, mjestima gdje se spominju ashabi, niovi praktični primjeri kako su prakticirali islam. Mjestima gdje ćeš dobiti savjete kako ustrojiti svoju porodicu, kako ćeš odgojiti svoju djecu, kako ćeš se ponažati prema supruzim. Vidio se prošli put, dva dersa mi greške prema suprugama. A pa vidio sam ja neki bušu, neki oddahuju, neki ovaku. Džaba je, kad nismo imali džene naučiti, mora doći jedno vrijeme kada nam neko mora natrljati uši. Ali ćeš naučiti, elhamdulim dan. Znači, tu ćeš ojačati svoj iman. I razlika kada dođeš negdje na dersu, ne mislim na svoj jer tu nije ćeš ništa plava naučiti, ali kada dođeš kod jednog dževada afisa pa kada on zaplaći na dersu, pa ti sebi kažeš, a što je sa mnom kad sam ja zaplakao? I mnoge druge stvari gdje ćeš čuti od Aija koristi, što će koristiti tebi i tvojoj porodici i tvojoj djeci i društvu u kojem živiš i na Dunjalu ko koristiti i na Ahiretu. Također... Jedan od razloga, odnosno načina kako učvrstiti svoj iman jeste, braću, da umjerenost u svemu, pa i u ibadetu i u ponašanju. Jer rekli smo, takav je insan. Ide non-stop u jednu, dvije krajnosti. Ili popusti vam u sve teško, ili pretovari. Ljudska kičma je slaba, braću. Ljudska kičma je slaba. Insan ko insan, vahuliqal insanu da'ifa. Insan je svoren da'if. Slavašan. Ja svi mi sad ovdje, da nam neko vijek ne ide ovaj stup iz Valde, guraćemo cijelu noć, uznaći se ništa. Slabašni smo, znači ne vidite smo slabašni. Ne možete sebe pretovarati više ni što možete po njih. Znači, umjeren usno. umjeren usno. Također, pokušaj organiziranja svoga vremena, da čovjek se potrudi da svoje vrijeme izorganizira, da bude njegov vrijeme, vrijeme hajra. Ili da nešto čita ili da nešto uči, ili da nekom je pomaži, ili da radi bilo kakav hajr. Obilazi rodbinu, obilazi prijatelje, obilazi ro roditelje. Vrata hajra su, do, znate kad smo govorili, u onom poglavlju, dobročinstvom do ljudskih srca. Znači vrata hajra su velika. Svoj život programiraj da uvijek nešto radiš korist. Da iz minute u minutu povećaješ svoja dobra djela da sebe natjeraš na, na princip da onaj dan u kojem nisi uradio neko veliko dobro djelo da taj dan ne brojiš od svog života da ti je žao tog dana ko što kaže Hasan el Basri ti si insanu skupina dana zamisli brate to je nate kako dobar primjer tvoj život je skupina dana ti si mozaik od dana danas kad ode ovaj današnji dan otiše jedan dio tebe tako odlazi dani i dok nestani tebe To svaki onaj dan postaje se pitanje šta ćeš naći na sudnjim danu iz tog dana da si u njemu radi odhajra. I na kraju zadnja stvar kime ćemo završiti ovo naše druženje. Braću moja draga insam koji insam po prirodi je slabašan. Teško da sam obstani. Jedan od načina kako obstati kako učvrst iman jeste druženje sa braćom džema zvani. Dolazak na desove. Družin. Ja sam svi ja. gore, braći, studentima govorim. Mi smo malo neke stvari sebi zatekli. Alhamdulillah u islamu, braću moja draga, ima prostori i za odmor, i za šalu, i za igru. Šta nam smeta da zakupimo sebi sal, da mi igramo futbal? Šta nam smeta da zakupimo bazin pa da idemo na bazin? Šta nam smeta da mi sebi organizujemo izlet, pa da idemo gore na izlet Da se družimo mi i naše žene i naša djeca? Da damo sebi oduška? Nima nikakve smetnje. Ali mi se konzerviramo, mi se povlačemo više nek što treba. Zato kažem, moramo se međusobno družiti. Bože poslanji kaže, primjer mukmina je primjer plota. U drugom primjeru, primjer mukmina je primjer jednog tijela. To moramo biti. Primjer jednog plota gdje se jedna grana, jedna cigla naslanja na drugu. Primjer jednog tijela. Da se međusobno pomažimo, da se međusobno savjetujemo. Mi smo jednim drugima najpreći. U svakom pogledu. I materijalom da se pomognemo. I savjetom da se pomognemo. Pa i kritikom. Zato kada vidite vidi da se počne odvajati. Ne dolazi na druženja. Ne dolazi na dercove. Nema ga na kiku, Nema ga na izlete. Nema ga ne nekakvu aktivnost. Znajte da je taj čovjek dobro otanjao. Zato kažem, da bi ojačali iman, da bi ojačali onaj svoje vjerovanje, sa se i častitim ljudima, dolazak u džemaat, podpomaganje, ajmo pokrenuti kakvu akciju, kakvu aktivnost, rad za islam i tako. U svakom slučaju braćo draga, to je nešto što sam želio da kažem, molim Allah te bare kotaela na kraju ovog druženja da ono što će od bude korisno za nas, molim Allah svano tela da nas učisti od teških imenima, molim ga te bare kotaela da nam bude milost u suslijem danu da pomogni naš šukraci muslimani makdibili na kraju, subhanak Allahumma i bihamdike, šedun la ilah, ilah, nintestaghfiruke u etubu ileyke.